Du lytter til på besøg hos Hanne Warming Skulpturer, en guided tur i København og Omegn. Hej og hjertelig velkommen til denne podcast, der tager dig med på en tur rundt omkring i København og Omegn, hvor vi skal besøge nogle af Hanne Warming's fantastiske skulpturer. Mit navn er Anna-Louise Lauritsen. Jeg er kunsthistoriker og kulturformidler, og jeg har længe næret en stor kærlighed til Hane Varmings kunst og hendes umiddelbart smittende tilgang til det at skabe personlige værker. Hun er nemlig ikke kun drevet af en fascination af de mennesker, hun portrætterer, men i høj grad også af sit håndværk og sin helt egen personlige lyst og skabertrang. En af mine allerførste erindringer om kunst er, Helt i tråd med denne podcast Hyldemorskulpturen, der står på kuldtåret i København. Da jeg som barn var med min mor på tur rundt i byen, skulle jeg altid op og sidde på bænken ved siden af de to ældre mennesker. Nogle gange oven på dem endda. Jeg mindes, at jeg betragtede dem indgående og mærkede på dem, og jeg kan tydeligt huske, at skulpturen vagte min interesse på flere måder. Hvem var de to mennesker, og måtte man virkelig røre ved dem det så meget, man ville? Den dag i dag er det stadig noget af det, jeg allerbedst kan lide ved hende Deres nærværende umiddelbare udtryk, og ikke mindst deres naturlige samspil med det hverdagsliv, som omgiver dem. De bliver en del af mængden og tilbyder uden afstand eller opholdhed deres selskab. Ligesom de med en rolig varme lader nysgerrige blikke undersøge dem. Præcis som jeg fik lov til det på kultorvet i slutningen af 90'erne. Varmings drejer sig i høj grad om relationer. Om kunstnerens eget forhold til de portrætterede personer, og om det interne forhold mellem skulpturgruppens figurer. Men særligt også om den relation, der skabes mellem skulptur og beskuer. Noget, der har særlig gode betingelser, når det kommer til netop varmingsværker, fordi så mange af dem er tilgængelige for os alle i det offentlige rum. Med denne podcast i ørerne skal vi netop ud i det offentlige rum og finde Hanne Varmings skulpturer, der bare venter på at få en masse gode besøg. Podcasten tager form som en guided skulpturtur, og du kan derfor have den med dig rundt og lytte til de fortællinger, der knytter sig til de fine skulpturer. Jeg vil starte med at give dig en introduktion til Hanne Warming, hendes liv og kunstneriske virke. Hvem er Hanne Varming? Hvad har været med til at forme hende som kunstner, og hvilken betydning har hun haft for dansk kunsthistorie? Herefter vil jeg præsentere de fem udvalgte værker, der tilsammen udgør en rute i København, som du kan opleve på gåben eller cykel. Som du nok allerede kan forestille dig, har det dog været svært at vælge ud blandt de skønne skulpturer, hvilket betyder, at jeg også vil introducere dig for en række bonusværker, som kan forlænge ruten og som dækker et bredere areal. Perfekt til en tur med offentlig transport eller en lang cykeltur til de særligt friske. Mellem de forskellige værkbeskrivelser vil du høre en lille melodi, som markerer at det er tid til at finde den næste skulptur. De udvalgte værker er 1. Konen med hundene tingsstedet Valby, med en henvisning til Hans Jakob ved Valby bibliotek. 2 mand og barn på bænk ved Møstingshus på Frederiksberg. 3. Kone på kasse ved Bispebjerg Hospital, København NV. 4. Victor Borge på Victor Borgers Plads, København Ø. 5. Hyllemor Koldtåget, København K. Med en henvisning til kone på taburet på Københavns Hovedbibliotek. 6. Bonusværk 1. Konen med Ægne ved Sofienholm. Lyngby. 7. Bonusværk 2. Kone i dørkam, Værløse Station, med henvisning til siddende pige. 8. Bonusværk 3. Piger fra Paris, Københavns Lufthavn, Kastrup. Du kan finde alle skulpturernes placeringer samt et overblik over ruten i det tilhørende dokument, som du finder på Galerivarmings hjemmeside. God lyttelyst!